Сотні сторінок присвятив Володимир Ілліч розвінчанню цього найголовнішого ворога нашого суспільства. Навіть у ті часи, які здаються нам тепер найдемократичнішими в житті радянського суспільства, в часи, коли народні маси воїстину самі вирішували свою долю, Ленін вважав, що демократизм у нас недостатній, що вже підняла голову рад бюрократія, тобто людина, яка бореться за владу. З обуренням Ленін писав, «У нас відбулося відродження бюрократизму». Зрозуміла річ, що бюрократизм, який відродився в радянських установах, не міг не вчинити розтлінного впливу і серед партійних організацій, поза як верхівки партії є верхівками радянського апарату. Очевидно і природно, що в партійних організаціях і виявлені всі ознаки цього зла. Що сказав би Ленін? коли б міг знати, яку систему виборів накинули ми народові, і як цей бюрократ, що тоді тільки вилазив із яєчної шкаралупи, з часом домівся і незамінюваності та повної незалежності від народної волі, і навіть поставив під свій кастово-бюрократичний контроль усе народне життя. Чи сподобалося б Ленінові така форма управління радянською державою? Я не збираюся підказувати вам, як мають бути організовані вибори органів вищої влади. Для мене зрозуміло, що було б легковажним ставити це питання в залежність від якихось випадковостей. Але чому ж тоді не повернутися до ленінських форм народовладдя? Адже вони давали до рук народу непогану зброю для боротьби з бюрократами. Потрібно лише зробити голосування таємним, а списки не урізувати, як це робиться тепер повсюдно. Треба, щоб у виборчих списках було набагато більше кандидатів, ніж має бути обрано. Тоді народ матиме можливість вибору. А отже, і вибори існуватимуть не на словах, а на ділі. Я не можу уявити, що, припустімо, величезний робітничий колектив заводу імені Ліхачова за такої системи виборів міг би забалотувати видатного... Державного діяча, якого любить народ, а замість нього обрати менш достойного. Це може статися лише в тому разі, коли діяч був дутою величиною. Знизу завжди видніше, аніж згори. Тоді так йому й треба. На його місце знайдеться інший, який далеко повніше забезпечить потреби народу. Незамінних людей немає, а хто боїться народного сита, який вміє відсіяти всілякий пил і очистити від нього алмази, той боїться народу, той не ленінець. Безумовно, можуть бути розроблені набагато гнучкіші форми народної демократії. Потрібно тільки взятися за це і жити тими турботами, якими жив Ленін. Але так чи інакше, а система виборів, яка існує нині, жодною мірою не може задовольнити потребу народу постійно впливати на хід суспільного життя в країні. За цієї системи народ від керівництва державою усунений, а держава віддана в повне розпорядження чиновників які ніким не обираються і мають усю повну владу. Про це страшно подумати, але за такої системи управління не виключені навіть державні перевороти. Владолюбці ще не перевелися, і тоді влада може опинитись в руках таких людей, як Берія. Припустімо, тепер таких немає. Але де в нас гарантія, що вони не з'являться завтра? Адже система ця розрахована лише на добрі якості керівників. А хіба можна долю сотень мільйонів людей, долю першої в світі соціалістичної держави тримати буквально на чесному слові? Хіба всі наші керівники наділені добрими рисами? «Ви дуже щиро намагаєтесь уберегти від своболі корів», Аби поліпшити життя трудового народу. А я вважаю, що спершу треба убезпечити від сваволі людей, а люди вже самі подбають про те, аби коровам жилося не зле. А ви, Микито Сергійовичу, хочете нагодувати людей молоком і м'ясом, і для цього намагаєтеся зберегти якомога більше корів. Але як їх можна зберегти, коли за чинної системи управління державою навіть чесних людей не можна захистити від сваволі? Найкращі ваші думки, найпотаємніші бажання обертаються проти вас, проти партій, та народу. Ось ви, наприклад, спираючись на лянінське вчення, дуже часто говорите про необхідність децентралізації влади Здавалося б, це повинне привести до демократизації країни Але що виходить насправді? В руках таких людей, як Вольтовський, виявилося тепер далеко більше безконтрольної влади, ніж це було навіть за Сталіна Не знаю, що виграв наш народ від боротьби з культом особи, а вони напевно виграли Їм тепер набагато привільніше те, про що вони тоді і думати боялися, тепер можна, адже вони влада на місцях. Дорогі Микита Сергійовичу, у вас, у народу і партії немає іншого шляху. Бюрократичну машину, що її Сталін створив задля зміцнення власного абсолютизму, треба замінити народними формами управління, як це заповідав Ленін. Не можна говорити про відновлення ленінських форм життя в країні і водночас користуватися всім арсеналом сталінських методів управління. І вже виборами, які практично призвели до диктатури бюрократичної меншості над усе народною більшістю, і панівним становищем органів партії стосовно органів радянської влади.